گران و مخترم کو دا مولانا لیا کتریس دا دوره تفسیر القرآن په مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چینکی شویده دا دی دا ملایدو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیڈر انورشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 جوابات ولزراتیو په هغه غونو کې بدله درولې و او که خیر وي ستر به چې کام نه نه پورته کوي پدی وجه باندې ذسکا الله وي ولا قد او قسم دې معفي در کړې ماتاسو تا عبد الله بن عمر زلانو حشت تلو نه ناشتو نو خپل قريشتنه گیر چا پیر نه یو شیر راغه نو هغه یې د 10 سالي سوق د عالم دا خو فلانه دی ها وی عبد الله بن عمر زلانه وره وې دا گر چا پرته نه سوق نه استي وې دا poreشتیره د خاندان دی وی اوس ته پوښتنه نه کوم نو وی راځه کیناسته ته پوښتنه دې شروع کو وی را یو اوس ته پوښنه کوم جواب راځه دې په جواب ست ما دار کڼې تد دا کني بیا چې تاسو ونه غوای عبد الله بن عمر زلان وته وی ګوره ز داته کومه چې حضرت عثمان زلان په جنگ بدر کې شامل شوی نو وی جواب برابر را کوي او نو عبد الله بن عمر زلان وته او نو شامل شي عائشې الله اکبر وګور سمې ګونه دی بادر جہاد سمره لویده وای که نړی شامل شوی او تاسو بیا مچ عثمان ګنانه نه نو سمره لې ګناره هغه مخ کیځه وی بل وی دېم دا تاسو کومه چې په جنگ یوهد کې هغه نو شامل شوی په جنگ یوهد کې هغه تختیدل د میدان نه عبدالله ابن عمر زلانه ته بیا او میدان نه تلو بیا یو ګورا سمره لې ګنې دا دملي ګونه کړه د میدان جهاد پریخ دی او تاسو وای چې هغه ګونه نه کړي به مخکې دا وې درېمو په درې سوالم دادې جهاد رسولمان زلالو په بیعت رضوان کې نو شامل شوی وی دا د طفطارا عبدالمن عمر زلالو بیا و یو ګورا دا دملي ګونه کړه بیعت رضوان کې نو شامل شوی او تاسو ګونه نه کړي دا دملي ګونه ونه کړي دي عبدالرحمن عمر زلانه وتوی غوکی دا دا جوابونه در کوم خپل قوم ته بیان کئ عبدالرحمن عمر زلانه وتوی لمبی جوابو چې په جنگ بدر کې نو شامل شوهه نو دا هغه بیبی نه جوړه او اود نبی علیہ الصلات والسلام لروه نو نبی علیہ الصلات والسلام وتوی چې تمرازا او تپاتش دا, دا الله پیغمبر هغه نه کړو هغه پاتید کړو اندی کې سوای وته وی جواب وی او وی ڈریم د جنگ یو هو د میدان نه تلو نو هغه ارزشی کس راغل او نور صحابه کرام میدان نه تلو نورم دغه زینته نور ول نه یادای وی داټیګ دا وی او وی ڈریم بیعت رضوان کې شامل شوه نه نو بیعت رضوان خو د عثمان بن عفان په پار نه وسنګ پکې شاملیدو اغه نبی رسول الله به تورې سیډی لېګلو چې نړی شاه سره خبرو کا به تورې خبرې لېګلو قاصد لېګلو چې نړی شاه قريشه ته وای چې منګه صرف دلته راغلی یو امره وکاو منګه بل څه نه یم ناراضو نه غوي نه خبر یو دې شوی کې आवाज لګې دو چې عثمان عز الله ان هو قريشه غا شهید کو نو نبی له سلام الله و سلام صحابه راغون کلو او د یویونه بیا تاسو کوسمان ورزلان او عقی شهيد کړي نمنبه دغه بدلاله د یو صحابي نه لاس د بیاط 파غسته او بیا نبی اسلام خپل لاس را, را واسته دی لاس کې کی خود وی دا بیا د فاروق عثمان شي دی بیاط خو شه په اړه په کیسه کولا کې ویښه جوابات بیا او زه اوسه دا شب دا خپل کوم ته بیان کړ دا چې کج بالکل مو ټول دا هر زمانه کې دا چې پیدا کېږي چې سه به کراې هغه دستر ګغې الله ن نه واللهقد د افان کوم یقین مافی کلی دا تاسو ته تا والله غد پهو فضلین قاوند د میرهبانې دل مومننی نه په ممننانودونونه کل ل تاسو تو صدونونه کلاشت تو ذبونه کله او نقتل تاسو يو كستا الاهدن يو كستا والرسول وبيغمبر يدوكم رابل تاسو في اخراكم دروسو طرفنا فاثابكم پاسور سي تاستا غم من يو غم بغم من پا يو غم سرا لكي الهات تاسنو نديرا پارا چغم جن نشي تاسو علاما پاسبان نفاتكم چه پاتشو ستاسو نا پاتکم استعانه پاتیشو مالک نعمت دغه مخه پکېګې بیا بدل الله صلی الله علیه و آله او صحابه کرام د میدان نه لستل او یو زکر یا واعظ ورته د الله پیغمبر شهید شو شیطان आवाज لګاو او پدې کې صحابه کرام یو خپل خو چې دی نه نغزي او د نبی صلی و سلام چې کله میدان ته راغی او درېدو نه اواز یو لګاو الیا عباد الله انا رسول الله لا چی غوول غوول ای لای بعد الله انا رسول الله او باندې ګاند الله دی خوارشه ز پیغمبر د الله یم اده اواشه کلو لګیدور نو خلک راتول شو یو صحابی دی اګه داس روان دی او نور صحابه کرام زه په زیناش رقبکان دا اول صحابی ورتوي سکه چت دی ولې غوم ټول په مګغستو هغه یې قسم په خدای لري دوه حد د غرن مال د جنت بونی راز اوز زم هغه ته وی دا لا پیغمبر شهید شې وره هغه بس ز زم زن شهت کومه او مال دوه حد خوشوین چې کم نه دی غرن راز اومیدان میاشت له لور جنگ تر جنگیدو تر دې پور جګه شید 10 ځان مانه پروا نه وا او میدان جنگ تا اغه ته بولواندي وتل الوی رستم نہ د غم د وجنا د خفکان د وجنا ولا ما سابكم او نه اغه چورسی دل تاوستا ولا خدای پا خبیرن فبردار دی بما پاسو تملون چکبتاسو ثم انزل اب ير الیکو علیکم تاوستا بعد الغمی پس د غم نه امنتن ارام نعسن جټوا یا مشاکر علی طائف تم منکم یو دې نه په تاسه باې داسې پر کای غونې پراله د بعضې کسانو د لاس نه تې پریتیمو او چا هغه پر کای پراله نواز غونتې او بیا بدار بیدار توې راواستې او بلکل مضبوط او کل شو فتون بالا ډله قد ااهمت په کلو سر د قسکلو انفسم نفونه دغې یزونونه ګمانه کوبلله پاللهبانندې را له حقي نہ حقا ظن الجاهليه غمان دنا پوري تیار يقولو اوي دي حل لنا ايشتري من لرا حل لنا استفهم انكاري ر يعني نيشتري من لرا من الامر ودي کار کې من شي سي اختيار قل اي پیغمبر ان الامر بيشكه اختيار يا بيشكه غلبا قل له لله تولي و الله رده يخفونا پټي دي في انفسهم پایزونو خپل کې معاسول عبادتونه چني خارکی لګتا تا یقولنا ویدی لو کان لنا منافقین دا لګو کنه لو کان لنا کچر وې زمنګه پارا من الامر اختیار په دې کارونه د جهاد کې من الامر په دې امور د جهاد کې څه اختیار شيون څه اختیار ما قتلنا نبوجر شي منګه هاونه دلتکه او زمون خبر وانه ورې د شوا نهدلته زمونږملګري م شو غله پ غمبره لا کوم که چې تاسو في بيوتكم په کور لبرز خپلو کېلهبره لهنا خا مخاو تللبوا کسان قوبع چې مقره شو عليه عمل القلو دديره پالهشهد الام زاج پلو زيته يبتلي الله او اوديره پامن الله مع ما اغ ایمان في س <سؤال> په ستاسو کېی یو محص او دیره پا چې پاک کې ما سوی غلو ب کوم چې پهنو ستاسو کې چې ستاسوو کې څخ یا سر یاره طرخه الله بال کې والله خدای په کالیمن او صدور بذااتې سور پرونه سنو باندېتهی الله ورکې صاح به کرامهته ان مله نه به ش کسانتهله چې په شوله من کوم په تاسو يوم التقل جمعان فارز بانده اي چهزه شوية دوارو دلي انما استذل لهم الشيطان بشق اخي ولده لشيطان دسنا دمركزنا دا, دا غزينا ببعض ما ببعض آسو كسبو چکلو دي ببعض ما ببعض آسو بانده كسبو چکلو اغا اجتهادي غلطي اغلاغلو بياده دي اللهوي ولقد عف اللهو یقینا لریکړی الله د غجرم عنهم د دینه الله دا جرم د دینه لریکړې دی ان الله بشک الله غفور بخون کده حلی ام صبر ناک دی الله صبر ناک ذاته الله وې تاسو تمام معفي در کړل صحابه کرام ته الله وې ما معفي ور دا, دا سي معفي می ور دا چ پاس دا کی نه بیا سیم کان نشی رات لے چې ګرنده معافیت الله ختم کی الله وینه تاسو مافی ما معافي در کولې دا د دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموعه الفتاوه کې اقوی لري سوکو صحابه کرام باندې تان لګئی ناستوي وې دا غادو قرآنی خرنم لاندري د زنګلی خرنم لاندري ازوال الحماری من احلیه، ازوال الحماری من احلیه، سوکی صحابه اکرام بانی لانتان لگی، وی دادو زنگلی خر نم لاندره، زنگلی خر خلا بیا وی زخره، وی دادو زنگلی آغی خر نم دار لاندره، صحابه اکرام بانی سوکا تان چکم دن لگی، احتراز کیولی، ورانوی ولقد افل یقینا مافی کرد الله انهم دیتا ان الله بیشک الله غفور بحن کی دی حلیم صبر ناک دی یا ایها الذین امنو ایمانو لا تکونو مکی گه کل ذینا پشاندا کسانو کفروا چکافراندی منافقین وقالوا اویلو دی ل اخوانهم فبارد مل گرخ بلا کی اذا ضربوا کلا چ سفر کی دی فی الارض پزما کے پزما کے سچلوشی او كانو نو ییدی غذن پغزا کے غزا کی وی فقتل او وجلشی لو کان نو کچرے وی دی عند نام سر ما ماتو نبہ ملشی وی و مع قتل او نبہ وجلشی وی دا منافقین وی یا سالیا کد مر کھڑین نوی تلین مڑ بنو ناشوی داو حدیث کراځي چل الله مرغ مقر کړی جعل له حاجه ليها الله ولال تکه ساهجت پیخی پلانی پلانی زیدته له ولته مرش نا نا نا ليجعل الله ده ديره پارا چوک ورسي الله ذالك دا حسره نفسو سا په قلوبهم وجند دي کې والله خدای پاک يحيي جون دي کول کې وي اميت امله کول کې والله خدای پاک بما پاسو تاملون چکوې تاسو بسیل دن کرے ولئن قتلتم بیا ترغیب jihad تا کچره تاسو وجلشه په سبیل الله فدن د الله کې عام تم یا ملشه پخپل مرګ پخپل مرګ باندې ملشه دا کلام حزب دی فلا تحزانو رقم جن کې رقم جن کې که ما دا الله دین کې وجلشه شهادت یې یا پخفن برگبانی مرشو فلا تحزنو نغم جنکیگا ما خیر بیو ولی لما آفرتون خامخا بخندا من الله طرف دال <سؤال> لانا ورحمتون او رحمت دی خیرون غرا مما دا سنا جمعون چې دی جمع کئی و جس جمع کئی اللہی داغی دنیا نا دا شهادتو او دا مآفرت چکم دن دا غرا بیو ولی المتون الکچر مونه شویتاسو او 호텔 یا وجلې شويه لیل الله خامخاده لاتا تو شرون واپس کوله بشی یا لا اصل کی معنی لا داس نه دا چې بس لاړی تاسو چې تاسو بسم شوې نه نه اله لله تو شرور دی الله تبا واپس کوله شی تاسو بس نه بلکې دی الله تبا واپس کوي اوس د امیر اخلاق بیان بیانې پدے ایت کہ د امیر آدوا استاد اخلاق ویاني چې دا بسنګي فبما رحمت من الله پس پس سبب د رحمت د الله لنتلاوم تنرشم دیتا والله تابن رحم کو تل الله د خوی خوې در کو ها چې تینرم کړل ولا كنت او کچرویت فذن خوند س خوې یعنی بس زبانه وی قاللي القبي اقاون دڅخزلو لا نفضو مخي بلو من حولکه د خواستانانه کستا سختوي للهجره سختوي طبیت سخوي لو د سخوي تا سره بهو ک سره شونو او د څخ ستا سره سوو ک ساريږ نه فاف هم پس مافی کودي تا وستافر لاوم او بخنهخواعاد دپاره وشااوهم او مشوره کو دی سرهفل الامر په کا دین کې زکا ملګري و مختلفي چا نه بهقاته کېږي مافی ورته کويڅوک بر شي تا مافی غواړی استفاار له الله نه غواه تا با کې تقالته شي مافی ورته ووررکه او ملګرو سره به داسې ځې چې لکه دخوا اخلاکو سره ادو سره زکه ملګرته طبیعتونه مختلفې د چا طبیعت په سختی اله نه چالي نه سره سختی کوه د چا طبیعت په سختی نه اله نه نرم لګنرم خوځه دا رنګې سمالګری به داسې چې ځان بخپکې نه تبه ګوري اا چې ورو ده شو خو سختی برداش کې نو زوره نه بولوار کې اا پدې جواب انده اا چې کمه نغه ته هم غواړئ هوارته به غوړئ چا دل اخو کله تا ټاک ورکوڼه د خپلو بس نغه په ځان سره راډوقای او په داو کې به ساتي د نبی له صلاتو سلام طبيعتهم مختلف وو نبی له صلاتو سلام تو ايول اعمال افضل او ايول اعمال یو عمل ډیر غره ده نبی له صلاتو سلام ته فرمایي الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله دا غورامل دی بل یو کسرای وی ایل اعمال افظلو کم ی اعمال اغدر غور دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اس والصلاه لمی قاتها وی خپل وخ باندې من سکول دا غورامل دی وصیو ته یو حدیث بلتے بلوی تابعتی <تصفيق> داری کوتو یو ته وی نمل دې به موږ په خپل وخت باندې غواړې دا کوم نه کومل دا رنګي یو کسو نو ورिष्टه ام المؤمنین حضرت یې شیر دلانه هټوي دا ډېر ناکارند دا ډېر شیری انسان دی دا ډېر بد دینا کارند نه چې کله غواړ رانګي نبی له سلام او سلام په واچو نبی له سلام سلام دا غواړ تاسو دا ډېر ادب او اخلاق سره هغه سره ا خبره تر یوکل ډی دغه کرامو چا غللو ام المؤمنین وت فرمایو حضور تاسو خو اول دغه رد بد بیان کوله ا 13 ترغه دغه ا خوال دغه مخ کی بیان کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا کر ظاهر باندې داسې بد زبانه به چکمنهغه تا ذری دلې ما دغه و داس نه او چېخواال راغې دلته راغې نهما د د می مسیه در کوو دا نبی اصلات اسلام مختلف او قادو مختلف ترکوو سره د هر چا د مزاج مطابق کو دغ خیال چکم کمې اغ ب ساتو ملګرته به کتل د سخته وړي غ سره به سختی کوله د سختی نوړي نرم د ناغ سره به نیررم کوله دا استادو امیر اغتم دا سبکو دا سسبغ ورته. اسنا چا هغه نرم ته سختي شروع کې او ډول ډبلی والی ختي نه په وجه باندې ځکه فافان په مافی کودي ته وستااف لهم بخنوورله غله وشااو هم مشوره کودي سراف امرې په کاردينین کې پهزه عظم ته کله چې ط رادهو کې فتو کلل ځان سپاره الله پهیولله ان الله ب الله يحب المتوكلين وحي توقل كونكي اين ينصركم الله كشره امدادوكي استاسو الله فلا غالب لكم نشتري سوك زورور پا تاسبان ده ومن يغ تاسباني سوكو غالب نشتري وين يغز لكم او كشره پريد تاسو ينه کم زوري كي تاسو فمن ظلذي فسوك داكاسو ينصركم جه امدادوكي استاسو منبادهي فست امداد ده نقول ده الله وعلى الله وخاص بأل الله برده فليتوكّل المؤمنون توكّلّكي مؤمنان وما كان لنبي ونرشان البيغمبر ايق الله چه خيانتو کی پیغمبر خيانت نكي بلق رده ما كان لأطباء النبي نرشان البيغمبر نرشان البيغمبر صحابه اكرام بول داسه اغله چې دو کوو کې ومن یال چاچه دو کوکه چاچه چې خیانتو کوه یا تی را به شيبیما سره دغ سرناغله چې خیانې کړي یو ملقییاه پر د قیمت چاسه پډ کړي وي معمولی ستې د ګډلو پټکه دا و سر به یک طبخکاره شي پرتوي دغه ګ دی او که چاک پټ کړي نهپوګبانې بیا پروې برلارې به خلکو ته پهدي دغه ګ دی توبہ جوګه په هغه پروته او دا هغه لږ خلکو تخاله آیاسو بل سپډ کلی ها دا غلاخه مختلف ده غری چا سره چې کم دینو ټيليفون نه بیا دا ټنګ ټنګ بیا هغه لږ وراره واندی او دا ژولې به سره ټکیا مختلف او ازونه وایي اخل دا شي دغه هغه لږ راوی دا خدار چې روژ کې دا چل نهکی او خیاردي خخرري نکاندي بندري هغ هم غریبان چې ته مجبه شوي نو سوک د به د رو نه که د ب روځ نهې نو دا هر کېسمسیز دا به چا سره وي چا سره به یو ش چا سره بل شوي چا به غ پټ کړي او غیان هم پټ که نه غ به سره اوغا غ ب دغه لاګر دی خوا بهجو دا منظرې توبه ان علاوه و من يات و من يغلو رياته بما غل يوم کل ثم توفى بيا بور اور كلشي كل النفس هل او كشت مع سو کسب چكلي و هم لا يسلمون ادي سر بعض لم نكي اف من تبع اي عاشو الله رضا من دا الله کمن دي پشاندا چا کي ديشي با چختي بسخت من الله وا اسد الله وما واه جهنم ازره دو جهنم دی و بیسل مسیر اډینا کار زه رو سیدوره هم د دیره پارا لہم د دیره پارا ترجات و درجی دی عند الله الا سرا والله هو دی پاک بشیرن لدن کرے بما پاسو یا یعملو چکای دی لقد من الله بیا پیغمبر در علی ګلو مقصد اغه ذکر کو لقد من الله يقينا احسان كذلك على المؤمنين فمؤمنا اسباروا بقيعه في تراويلك قديك رسولا پیغمبر من انفسهم چند نفسو دينه دي اے بشر مثلهم امام قرطبی دی ایدلاندوی من انفسهم اے بشر مثلهم یعنی نور و تووه چه نور ده اے بشرم مثلهم یعنی بنیادم پشانده دیره یتلو علیهم چه بیانی بدیتا وی نور دی اصیب اس لگیئی نه تفسیر گوری نه کتاب گوری نه حدیث گوری آخو جو بسو نه تیری اغسوک در اخلاسی ها تیری اغسوک ده نور دی کله و ایدار یہ سڑے دور اخو سو گورے کن قرآن گورے دا اللہ کتاب گورے تفاصیل گو رئی، احادیث گو رئی چې پیغمبر دیسه صفت ورکی ناغا نا دا اخفل دا دا, دا غیر پارا بجو زور بی ادا نور دی ادا نور دی برلیان دی یتلو علیہم چه بیانی دیتا بیانی بدیتا دا آغا حکم مان رازی یاد پا مانا دا زمانی مرازی زمانا دی موراد دی لکه صورت پاہا پارسمو سی پارا سورت اطواحا اشپکتی آیتو گولے علتو کیوئی سورت اطواحا اشپکتی آیتو ناعی کی دا حد مانا چو کم دینو کولا قال فرجامو سائل آقو بهی عزبان آسفا قال یا قوم علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا أَفَتْوَالَ عَلَيْكَمَ الْعَهَدُو أَيَا أَقْدَ شُوَا فَتَاثِبَانْدِي زَمَانًا أَيَا تَاثِبَانْدِي أَقْدَ شُوَا غَمُدَى نوحد زمانيتم وي مديتم وي احد جه کمده حکم تموي وي پديو جو بانده اوهدو درجيتم وي لكا سورة البقرة لا شو لَا يَنَالُوْ قال لا قَالَ لَا يَنَالُو عهد نبارا سیکی دا درجاز ما زالی مانو تا دیزه کی آهد اپا مانا دا, دا حکم حتا یاتی انها بقربان نار کلو انار قلو ای پیغمبران قد جاکم یقنن راغلو تاستا رسولن پیغمبران من قبلی مخی زمانا بالبیناتی پکارو دلیلو و باللذی پاسبان لی قلتم چویلو تاسو خلی ما قتلتو موهم <تصفح> تا څه وله وای دل هغه ان کو تم صادقين کچره تاسو رښتینی نوست کړي الله پیغمبر دا ور کوي اچ دي خداغه شکې پروا ما ساته فین کذبو کا پس کچره دي درو جن کوي تا, تا درو جن کې کلام کې حذف دی فصبر صبر بکې فین کذبو کا کچره دي تا درو جن کوي فص دېر نه صبر کا وله فقد کذبا دا علت د جزاره فقد کو زبا طاسرا درو جن کلو رسولان پیغمبران من قبل کا مغانستان جا اور اگلی واقع ای بیل بیینات پخ کرو دلیل و زبر پسیف و ال کتاب المنیر او پ کتاب کار سرا فقد کو زبا علی یقینن درو جن کشی او پیغمبران مغانستان اور اگلی واقع پخ کرو دلیل او پسیف او پ کتاب و نقارا كل, نفسين كل نفسين حريو حريو نفس هر يو نفسها زائقت الموت سكي كي و كل نفس هر يو بنده هر يو نفس زائقت الموت سكي كي دمرق دي وإنما توفونا بشكا فورب در كوليسا سا وجور اكمب ليساتو يوم القيامة فرد قامت فمن زهزحا سوك بچ كريشو عن النار دورنا وادخل الجنة وداخل كش جنتا فقد فاض د یقینا د کامیاب شو د شو د کااب جنت ته ډداخلې شو جاننم نه بس شو د کامیاب دی کامیاب څن دی الله ته زاره نو بعض وی نه پرواجنو نه پروادو زخ خو الله چې دا شو دوزخ په کار دی نهې جنتو خو چې الله راشي نکه جنت نې پهکانو په ډیران اخه دا نه پوئ چې کمنم دکوینای چې جاهل نه پوئګنه دا دا غي ته دخول دا د الله درضا سبب دی چې څوک ته جنات داخله کدن الله خوشاله دي اګه څوک جهنم ته ورټومبونو الله ته خبره زک الله وی فمن زهدا عن النار و ادخل الجنه فقط فاص وما هيات الدنيا انره جون د دنیا ال متهو قرور سامان ددو کېې ل ب نه مخکې تصلی پ غمبر تهفین بو کاه دی کې تصلی اومدته ل تو ب نه خا مخاص میلی به تاسوفی ممال کوم او ماروو خپلو کې یان په کوم او به بدم نو برازی کله بیماری برازی ن امتحان د به کوئ او یوا د دا وله تتسمانونه او خا مخه تاسو به وه من نه ل نه د کسانونه او تلکې تا چې ورکه شو د کتاب من خاول کوم مخ ستااسونه منل لذین نه او د کسانونه اشه کوچ مشرکان دي زنکسې ایران بدیره ډیرې ولی ب ډیې بدې خواځې پوچ خوله به خواځې لیکن ستا خراک بوي اواد ب چې ته به آ چې د په دغه جواب باره باندې ورته او که چې کنزله جواب د په کنزله ورکه نه تدغنه نه کار شي آ جاهل دی هغه نه پويږي نه دیو دي دی انکه تم دغه څه جوړ شي تم کوم دغه څه شنو نو خيار ده کما خلک فقره کی کنا وا ان تصبروا او قران دی چې اسباب ذکر کړي چې دا غیر د شر نه بچو واستفری یا او ان تصبروا <کا> چ د سو کې تاسوته تفرزګاری وکې فرګاري مثرېله زور ورکيپله ممسله به په ان نهظی کا به ش د من عظمل مور د حمت د کارونو نهدي ل عظیم کار اغداددي د امور عظمونونه چې سبب استقامه د او که کله کله داسې را شي بعض وخت چې چار د غ نه نفیږې نه بیا ته مټې بیا مل کن زنګون زنگن واروارا و بیا اولولا ان دیوز ورزا و اذا خذ اللہو زکر دا خو مثلا بیانو الخدا قدس ترو کارنو دی اندار چو اچه تیسپیرو کیا و خو بیداری نبیا ورزا راسی و اینا صدر مارا اینا داگ لیره ور و اذا خذ اللہو او کلا چواغست اللہم ایساق اللذینہ کوواده دا کسانونه اوول کتابه چې و شوته کتاب لتو ب نه خاخښ کاره کوي ب دا مسله ل الناسې د خلکوته تتمونه او نو پټ د مسله ل د خ کتاب بوي مسلو تهید او اغوا د هغه ورزول اما ته کرا واش ترا غوره کړه بي پاري باندې ثمنن قليلا لگا وبه سما پر دي نا کارا اسري يشترون کديغه ورکي لا ته سبن الذين فغمان ما کا پاکستانو يپرون کي خوش عليږي بما پاس باندې اتو جو اوږي ويحبونا اتو فمان دفعلوا اوکی دی یوکارو کی ویوحبونا آغوالگانی این یحمدو ویوحبونا آغوخی این یحمدو چی صفت اوکلیشی بی ما پاس اولم یفعلو چنی کلی دی اتاو دی که کتمان حق اللہ مخازین وی کتمان حقی وکو حقی اپرد که دا یوکاری وکو ندیاس وی ویوحبونا او ان ی احمد کی صفت او کنیشی بما پاس باندے لمیا فالو چنی کریدی ینی کار د ستای نه رکړې زماره ستای نه نه دا څنګه را کی کار د ستای نه دی او کو هغه بیا کیږي هغه او کار د همت کول دی نه کاغه چاته ونه خبر نه را دا دارنګی ته او ځه ته او عالم یو ستابه بده څنګه په یوې چې عالم د نو له خپل اظهار د علمیتو کا ځان خلکو تخکار کړه دا تکبر نه دی دا دا غي دی حضرت حمزه زیلان وو جنگ یو هوت چې هغه جنگیدو د نبی صلی الله علیه وخته او دابه فرمایل له شي خلکو دښمنانو له شي انا اسد الله زوز مریدا الله یما زوز مریدا الله یما نبی جنگ میدان کہمخ کراں ہے بے اسد اللہ اسد اللہ زوز مریدہ اللہ یما زوز مریدہ اللہ یما داوا بلگون عرب کار د دستین نکلی نہ تی دا اور سٹین وب منافقین نو کارنو کڑے بے منگ دے خلق چ کمندنی صفتو بے معلوم یطالو فلا تحسبنہم واس تکمان مکافری بنده بے مپا جاتن دبج دو من العذاب دا زابنا وکار رو دا عذاب کرده آدار چیز مال خلق صفتو کی آمده دلالاوی انولای دلالاوی و لهم دیر پارا عذاب و نلیم عذاب درنک ده غز داور توحیدو سورت ختمی نبیان داور توحید چکم نناغرالی و لله اخا صلی اللہ را ملک السماواتی با سید آسمانون دا و الارض و دزمک و را واللاخ دی پاک علا کل شین قارس باندې قديره طاقتلونه دي مضمون توحيد او بغي دلیل ان في خلق السماواتي بيشکا پپي د اسمان کي والارض يمطي کي وقت العفل ليلي او د بادلو د شپي کي ونار او د روز کي لايات خامخا نشاني دي لولل الباب د پاره د دا خواندان د دا ودپار د خوندان او د عقل سفيان ابن عوينوي چې کړه د الله توهی ستارت دنن شو نو ستاد پدل ک بنورانيت راشي د سره نه برای شو ته با غ مخصوصي استاد وبو خوشاله خوشاله 13 دا نولیل ار د مولل الباب و لسوق دي الذين داعا كسان دي يشكرون الله تي ادي الله قياما فولال و وقعودا پناسته باندي و علا جنوبیم آ پدر دفل بندی و اتفاق کرونا آ سوچ که فی خلق سماواتی پا پیدای دا اسمانونو که ولرز دزمکا که اسمان آزمک تا گوری خب نظر غمی خسرا گرچا پیر یال لده دا نظام تا پیدا کرده دا دومرلوی نظام ده او دا سوچ او فکر دا غی نفس پا دین تیجا رسی گی ربنا ایر بز منگا ما خلق دا حاضا نرطا پیدا کرد دا نظام باطلا بفیدی الله ردی یو نظام اشتدی سبحانکا پاکز د شری شریکانونا فقینا بچک منگا عذاب اننا دا عذاب دورنا آ حسن بسری دا غن امن کسیر نقرکلی دی چا غا فرمایی تفکر فی آیات اللہ یو ساعت آغا دا قیام اللیل نا اغور دی یو ساتو د نړۍ کائناتو کې تدبر او سوچو پزمه کا اسمان ونو دا دا دا دا دا دا دی او نو د تمام مشهد اولای د عبادتنا د بهترت شمرل وی دا غره حسن بصري دا غنه ابن كثير دا غنه چې کم نقل کړی ناله وي دینتږي تول سيږي سبحانك فقنا عذاب النار وربنا اي رب سمغا انك بشکتو من آسو کوته دداخلینناه کې دداخله کې ورته فقط اخې ته یقین تارسوا کاغا پهمال ظاللی می نه او نه ب پااره ظال معوام نه ننسارڅوکم دادي پر بنا اره بزمونګا ان نه نه بشکمنسم نا اوې اواز دااز کوون کې ینادي چا واجه کول ایمان ایمن طرف ته ان آمینو چې خل کې بیا ب کوم پره خپلهباندي۔ په من ن منګ ایمان راړو تاریخی کبی ایمان بخاری تاریخ کبیر کي واقد د منب د ای د لاند اغ نهقل کولی ده چاغی من بیاصلهو چې زای چوا کېلالومه دې یو ان اغه راغلو ی ځوانغ یددو او مسله د توید غ شوور کرده او دا اواز به لګو یا یوهنااسو قولو لا اله الا الله توفله ای خلقو دا الله توحید دا قبول کئ الله سواب المرزگار حاجت روا غنشته دی نو خلق به ترعدلو چې څوک وراله بدریدو نا خورو په راه به پویدل چې الفاظ به اوریدنه جوړ روان بش نو نور به ان چغي بدریدو چې دا اسلام دشمنان به او هغه برا لا چاو په ده گت چا د کان گزارو چاو اس با قیدن اغیو په توکانه تفرلو او لالو او پده که اغا مولی ما کتل یو معصوم رالا یو جنه رالا وقی جڑلو وی چه کل رالا وی ده ته ازوان ته وی چه بابا جی بس مکو کنا نوره مسلا مکو وی و وی چه دو اللہ را دیر پار پیدا کرد زبم دا مسلا بیانو آقای ما تا پوستو کچه دا زوان سوگ دا جینه و دا پیغمبر دا داو دا نبوت کل دا او دا دا مسلکی و دا ماسومه دا لور دا حضرت فاطمه تو زهر رزی لانهاو لارو چا غیو کتن نغیو تا جللو نبی الاسلام تا فرمائی جارمان دا اللهم دا دی مسلی را پیدا کړي دی مسلی توحید بندی پیغمبر سمره سخت تیر کلید او د حل کورت سپوری تو کانی تکل گتی کانی گزارول خور ویشتل اغیر برداش کلو خو مسئلو توحیدو اغیر رسولو انا آمینو بی ربکم فآمن ربنا ای رب لنا فغفر لنا بخنو کمان تا زنوبنا دا گناونا زمن و کافر لکی عنا زمننا سیئاتنا تکلیفنا دا دنیا زمن و توافنا اوفاد کمان معا الابرار سردنی کانونا و دا دعا مساله بیان ہے د خودی کتاب بیان ہے اوزدک دا دعاگان غوا الله وصفات اولی قاصنا کدا نا کارز مر کدا نا کار خلق العالم مرغرش اقیس تر اللہ نے کانو خلق است العالم مرغراول اور ربنا او ابرار ما مدارک دا اسوګ دی چې د الله په کتاب او پسند پیغمبر باندې منګول لګولی هم المتمسکون بالقرآن و سنة دا غده و ربنا ایر بز منگا و آتنا راك منتا ما آغا و عتنا چتاواد کل منصرا علا رسولکا و جباد فی غمبرانو ولا تخزنا آمد ساکی من يوم القیام فرق خیمت بنده انک آبشکتو لا تخلی فالمیاد نه کې دیخ فلی فست جعب لهم پس قبل کو د دې لپاره رب هم رب دې سوال ان چې به شکا ذولا او ذيو نبي دعيكم عمل عامل منكم عمل د عمل كون کې منكم چې ستاسو نهي من ذکرين كناري نوي او انسا یا نوي كناري نيو کزناني خوالاوي نه کوم له وک عقيده سي او و دغه بدلی اغه ولدو ورکوما بعضو کوم باید په تاسو کې من بعضو د بعض نهدي په لین نه په کسان حجرو جارده و کوه او خلیجو من دیارهم یام د کورنو خپله نه اوضو او تکلی پرکی تکلیف پر تکلی پرکی شوفی س پهین زما کې کااتلو او جاد کا کو و کوو یعنی قتلکه کاافران و قولو او دی مجوی شو یې شدان شو لاو کا خامخا لربكم عنهم ذا دينا سيئاتهم تتلفون را دنيا ذا دي ولعود خلانهم آخامخا داخل بكم دي جنات باغنتا تجري جبئي جبان من تاتها الانهار لان دي داغين ولي سوابا بدل دا من عند الله ترفض اللانا والله خده پاك عنده أغسر دي حسن السواب خيست بدلي لا یغُرَّنَّکَ بَیا حَوا مُصَالغَ چو ولولی مال داران دی د دا الله ر دین د الله ر کتاب خلاب دی دا د اورمان او شرول الله ورکل روانه دا غی جواب لا یغُرَّنَّک دوکرن کتاب تقلب الذین او اولاد الراونه دا کسان او کفروا ی کافرانی فی البلاد پکلو کی و دا غشرو غرزی الله وی مپس غورتا قلیل سکا لګه ده لګ سکرا او لږونې مزییرديسم ماوا هم بیااضیردي جهننم جههننم دی, دی, جہنم جہنم دی و بیسل محاد او بسل میاد او ډنا کار ارې د اوسېدو دی ل کې ل نه سوال پ دا شو چې کوفاو سره خماله دولتې او د غې انا فرمان دي د د مومنانه سره چې مالوو دي او دی مال در دي ندیم په جوړه خندې الاوینانا لكن الذین لكن سره د مخ کلام نه چکم واه مراشی سوال پیدا شونه د غیر د د پاری لكن د دې جه کې د اغه وس وهم د پکې نانا مسلمانانو سره مال دولت دی دا د الله فضل له لكن الذین لیکن ا کسان اتقوا ربهم شریګي در خپل نه لهم دیه پارا جنات باغو ندی تجریبی گبا من تعتل نهارو لنه دا غنه ولې خالدین فیها همیشه ویدی پاوکی نزلن مل مستعده من عند الله ده طرف دلانا او ده الله طرفنا مل دنیا کی مل مستعده کانه چې ده الله مل مستعده بې یا بل اسنوی توبه ندير خو خو او سورته یاسین کی ومراشی التموی چی دا اللہ را طرف نا بسلامونی بس هر کلی بای. بای بی او سلامتیا بی دل تو ای ملمستیا بی دا اللہ طرف نزلم من عند اللہ ملمستیا دا طرفا دا الله نا او دا ملمستیا دا اللہ چا ملاوی گی ناغا دا خدا کتاب ملاوی فقران ملاوی گی نا اللہ را زمان گستاسور طولو نصب کی وما عند اللہ او آچا اللہ سردی خیرن غردی لیل ابرعار دا پارا نیکانو و ان نه منل کتابی او بهشکشتې باله کتاب واللوونهلهمنهاسوکیو منو بالله بِاللَّهِ قنکې په یولله وَمَا پاسو انزلی لکو چې را لګل شوي تاته وما پاس او انزله چې را لګلی شويدي لدته خاشي غ نه یاره کوونکې للله د بیتن دا اللہ باندے سمنن دنیا لگا اولائک آدھا کسان لہم ندیر پارا عجرہم بدلی ردیری عند ربہم دا طرفہ در اخفلنا ان الله بے شکر اللہ سریع الحساب ذریع صاحب کون کرے وزدی دیکھے اگا دا صورت خلاسہ اگرا گنڈی یا ایوہ اللزین آمنو ایم و منانو اسبرو سبرو کے دا اللہ پا دین پا تکلیفنو باندی صور مضبوط شیئے پا صور باندی و او تیار شید پار دا جیادو و اتقو اللہ و یلی گید اللہنا لعلکم تفلحون دا دیر پارا چې تاسو کامیاب شیئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه مع رجالا كثيرا ونساء واتقوا الاهل الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا سوره النساء ذا سوره بني ذل کی دنو دے فرد سوره المنتھنینا ناظر شویرې داوود صورت بیان الامور المصلحه محمده للجهاد بیان او د امور مصلحه او د محمده لپاره د جهاد ینې دې صورت کې هغه اصول بیان کړي چې پایې اصلاحات لا نو دا صورت یا بیان الامور المسلحه لا اصلاح المعاشره بیان د امور مسلحه د فرادیس لا د معاشري چې د معاشري اسلامي راتلا او اصول او قوانينه دلته بیانول مخکې سورہ سرا عربت او تعلق په یو سو طریقو سره دی مخکې سورہ کې بیان شو چې څا ور کا ماخ کې صورت کې بیاں شو چې څا ور کا نپدی صورت کې سوار ذکر کو دلته چې یتیم مال هغه مخرا ا د مال د خول نه نزان بچا ذکدا سورته دی صورت په یو ځای راوړو صورت کې بیان شو توحید وزا ای دا ور توحید هغه بیان شو صورت کې اصلاح د معاشري بیانولا چه مسلخ بیانه توحید لیکن اغی سرا سرا ده معاشره اصلاح اغبم کئ نزه که دا صورت دی صورت پس یو زیروڑو یا مخ که کې کئی یو سل دری شو دا آیت پاخر کئی وتوفنا مع الابرار یوسل درینوی آیت دا عمران او داغه آیت اخر کې وی توفنا مع الابرار منگ وفات کې سر د نیکانو نه پدې سورث کې ابرار یې هول جده دی د شرات کې د بیان کو چې دا څوک دی ان ثلاث به تائ او یایمه ایت کوي یا یو کم او یایمه ایت کوي وا من یت الا الله ور رسول فاولاکم الذین انعم اللہ مِنَ ن نهبي نه وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ ووه رَفِيقًا و حونه او لا کارافقا د صورتت کې دابرا رو بیان کوو نځکه دا صورت د صورتت په یو ز را وړو دا مخکې صورتت کې درې ډلو بیانو شو مؤمنانا کتاب شو نه په دې سورته کې یعنی واخ کې سورته کې ډېر ډلې بیان شوې نه دلته کې مؤمنان سره خطاب کوو کو ا د وړلې په ځای پری خو دی و وس دځه مؤمنانو سره خطاب کوم دې نو کوو لزګه د سورته دې سورته پسې یاو زهره ورو داران غو مخ کی کې اصلاح د عقیده او شوا مخ صورت کې اصلاح د عقیده او شوا ندی صورت کې اصلاح دا عمل کولا جواز یعقیدا اغند کفي بلکې د عمل دار اسلام پکاردہ دا نزدک داسورتې دی صورت پسې ایو زره ورو دارنګه مخکې صورت کې د امر توبه شرایط هغه بیان شو مخکې صورت کې د امر توبه شرایط هغه بیان شول یو توبهبه باسی آ مخپله عمل اغ به کوي الله نه طعبو من بعد د ظ کوه اصله هو یو کم نویت د علیمران کې ت شو نه په صورتت کې د منافق د تو بیان چکم کمم دی نه کوو مخې صورتت کې د امره توبی شرائط دو دو پا دی صورت کی د منافق د توبی سلور شرایته بیانول زک دا صورت د صورت پسی یو زیر اولو دارنگ موقعی صورت کی د آل عمران د زنانو یعنی دو خود بیان نشو مخی صورت که در آل امران در خوزو بیان نشو در صورت که در آمو خوزو در بیان نکو نزک دا صورت دی صورت پسی یو زیرارو دارنگ مخی صورت که نه شبهات یعنی شبهات پا توحید بان بیان شل ماخ کې سورات کې شبهات په توحید باندې بیان شول د دې سورات کې شبهات پرېښانت بیانول دې سورات کې شبهات او پرېښانت بیانول زکه دا سورته دې سورات په سی یو دی راولو خلاصره سورات سورته دري سيری اولیسا د اول ایتنا دا تر 55مه د پوري بوزي لمبا نه حصہ د اول ایتنا تر 57 ایت پوري اپدي کښ پال سخه کام هو ده پار ده اصلاح ده رعیت بیانول چه ده رعیت په و پسبان راځي رازی نداغه ده پارش پار سخ کامو چاگه ته الامور بین الرعی و وی یا الاصول بین الرعی و الرعیت پامین ده بادشاہ او ده رعیت که عشبار سحقامو په هغه اسلام راييت راتلام دا اولي انسان دوي مه يساعده عته 500 ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها د دې زینې شورو کاو او دایسا دا تقریبا یاو سل سلور دې شهادت پورې بوزي دا دوی مهسا آتا احکام بیانول بلکې نو احکام وو فاته فدیو چا غبل هغه کې ذکر کوي نو آتا احکام هغه ذکر کول چې هغه ته امور سلطانی دا ادديره پارو چې دا بينرای او رعیت دا لومبنی اصلاح رعیت ته پارش پاله صحقامو دا آتا کام بينرای ورعیت دی ار دې مطلب داري چاول ول امر بادشاہ تو کی نو که بادشاہ سي شو نو رعیت تو ويتابداري او کی نه دا بین نه رای او و تهزه کوئ چې ف با چا و بیا رایت د با پابندی پ بندې که صی وي که صی نووي نوداغ باشا منل پرغت باند بیا شتهري ن وجن امې بیا د یو پ سایت نه یا ایهالذین آمنوا كونوا قوامین بلقیف دې دینه درې او په دې دینه مېسا کې یهودو ته زواجر دولت او شپک زواجر منافقین ته او مقاصدی 4 اگې ذکر کول اخیران ایسا کی مقاصد اربعان او دول از قباهتون زواجر یا قباهتون دا یهود اتا آشپک منافقین اتا دی ترکی سرا سلط النساء دا روان دی لنبان ایسا کی دا پار دا سلاح دا یو ایتنا تر ستاوان اتاوان نیک سو چونتی سپوری دوی مایسا او پدیکیو اتو اخکام بیانی